canta que se perde so se perde que se extraña so se canta que se perde so se perde que se extraña canto sub corpoo nubos que entre hombres que se la ai la la la la la ai la la la la la la la la la la la Dentro do meu peito está Te cedeiro do meu liño Há unha voltinha máis Que aunque trabalhe esa noite Corpo non há de faltar esuno te corpo non ha de faltar vente come vuoi faremos vente cuo vuoi faremos una casañana no seguimos aquí no programa sempre en Galicia e temos outro lado a uh, un grande colaborador amigo uh, uh, uh, que agora pois pues, atopase en Galicia, pero xa fai tempo hai un tempiño que, que non falábamos con el, damos ya ben vida Quique, moi boas tardes Mm, Buenas tardes, boas tardes monami moi ben. amigos moi gracias por Moitas gracias por, por estar con nosca verdade que é un placer e é unha honra poderte aquí posto que ti fueches un dos armadanzas para que isto se puxera en marcha mm, sendo presidente da asociación Rosalía de Castro hai tempo xa choveu xa choveu pero bueno, eh, choeu, bueno pa, para nós eh... é un e unha honra pois en o meu grauciño da area e eh, con todos vos, con toda con todos os socios que foron claro. moitos, que foron moitos moi os que pasaron e os que xa desgraciadamente non están e os que siguen eh, que, claro. os novos que, que esperemos que veñan a tomarnos o relevo. A ver, a ver se si temos é moi importante. A ver se si temos esa sorte, si eh, si. Sí, sí. Agora na memoria, non cando comenzamos que tiñamos pois moitas cousas, empezamos mm, Pues bueno, incluso teníamos equipos de fútbol sala, de de de básquet, de, de, de básquet, de, de ping-pong, de, de todos os, de de xogos, en fin. Eh, a parte de para a xuventude, bueno, pues a parte do baile todo eso, pero, pero tiíamos incluso incluso se facía un pequeno e tal, porque intentábamos porque era unha data, era unha un un época por pues, anos 80 onde Eh, desgraciadamente a droga e todo isto pois estaba, estaba facendo moito moi dano non eh, era latente, sobre todo en ciudades pues, como era Cornellá non, non a parte de Cornellá da cidade non, a cidade de satélite todo isto pois. Eh, eh, bueno, en, to, en, todo, en todo España non? porque era unha cousa descoñecida incluso na, nos, nos barrios altos, nos barrios de... mm. non era só nos barrios humildes non, era claro, nos barrios claro tamén, eh, entón, um, um, logo veo a SIDA, viñera unha serie de cousas, e le vou moita xuventude, moita. E nos tratamos, vendo todo aquelo de, de pois, pues, que xuventude de, de, dos galegos eh, que estaban en Cornellá, pois pues, que, que tiberan unha, unha actividade que, bueno, formaron un pequeno colectivo integrándose, digamos, na, sí, na, sí. na sociedade. Sí, sí. Ti, ti, tiñes un... Eso é es unha das cousas que máis me me satisfacen. Claro ti na... tiñes un equipo e formabas parte de, de ese equipo e participabas na sociedade da propia cidade e entonces pois pues, aportabas moitísimas sí, sí, ideas e moi. e ese equipazo pues, daba a coñecer cousas actividades que se podían facer na propia entidade. Queda máis recollía sí, sí. moitísima xente non? Sí, sí, porque ademais bueno, tiñamos teatro, tiñamos, mm. aparte de dos, el... lo que era para a juventude, pero tiñamos teatro, más... bueno, expositivos, conferencias, eh, eh, bueno, sí, sí, la rotonda, sí. a, a revista, os programas de radio, claro. todas estas cousas, a festa de Calmercader, todo isto que xamos en, en marcha. Claro, eh, claro. Eh, Foi unha cousa que, bueno, que ademais, era un tempo que, que había bastante... Mm, había unha, ainda había un, digamos que a primeira xeración de emigrantes ainda estaba pues, a, pre, na pre-xubilación por decirlo de alguna maneira e sí, había unha enquedanza común, verdad? Ahora, ahora xa tamo, nos, nos éramos unho, rap, unho rapaz <risas> eu polo menos tiña 23 anos ou 24 cando, claro, cando claro, me tine claro. eu, eu veixo agora que a xuventude non está tan metida no tema Pero sí. bueno, eso aí me lo deixa. Eu queria falar da festa da Androia que é mañá en Navia, se si pode ser. Mm. Eh Bueno, eh, como porque... que como che parece, a ver, eu, o ten, técnico ten ten hai pendente poder chamalle a Olga Novoa, que que ti coñeces ah. e que nos deixes a coñecer tamén, por ah, que Bueno, quere... porque podemos participar. Bueno, por... non sei, os tra... y... os tra... claro, a ver se si falamos os tres xuntos porque claro, claro, tamén, claro. Da... non sei, máis que nada felicítala por ese traballo que están a facer eh, porque Encaptado. acaban de acaban de publicar pois unha revista, entonces mh, bueno, a revista que el que ela nos deu a coñecer, ademais sin o último número eh, a, mm, nos, a xente do redor que, que, que ademais é unha revista que ten muitísima participación poética eh, de, de xente bastante Vam, me parece que xa temos outro lado do fío telefónico vamos a dar as boas tardes Boas tardes, Olga Ola, boa tarde a todos Moitas grazas por atendernos eh, Felicitacións, diante de, de nada por o, por o traballo que acaba de publicar, e eh, lo menos no, no que ti participas moi activamente Dende o den de primeiro número Ese nos A xente do redor, non? Pois sí, eu estou moi contenta Encantada, cada día a xente pois, Está moi entregada eh, Tivemos o salón Do liceo de orden se cheo, demostraron moita, xa, moito interese, mercaron números que o que nos interesa porque claro, inda que somos eh, é unha cousa fixela e eh, compre ter un Unha xudinha sí. bueno, a, par a parte da xudinha, a participación aumenta non? que, que come Comenzastes sí. con uns cuantos E agora eh, a revista xa aparece Xa ten un, un, un volumen bastante máis alto Que m, quizás a mellor a, a edición Tera que facerse de outro xeito non grapada non? Sí, sí, sí, sí Ahora a expectativa é que Temos que cambiar eh, o sistema Como diría eu Sí Pero bueno, está é un proxecto eh, a ver que pasa na seguinte. Bueno, hai que hai que dicir que todas as persoas que que iran mm, pues, recibirla recibila poden poñerse en, eh, en contacto con vosotros e ao mesmo tempo pois pues, eh aproveitar a ocasión para poder facerse socio, é eh, dicir, para que lle para poder mercar. Me parece que, que, que cinco, cinco euros me parece unha cousa sí, así, non? Sí, sí, sí. Son cinco euros. Eh, por medio de orige eh, publicidad de durense pues mm. eh, ponerse en contacto que eh, eh, reciben en cualquier punto todo mundo porque va para todos los claro. para todos los lugares que claro. uh que -huh. te eh, coñeces muy bien a olga por pues, escucha eh, felicite y ti también eh? recibiste esa revista pues, no habrá no, de es que no, no, no, no tienen ocasión donde llegarte y a y Sí, eh, mira que estou en Ourense, o sea, son casi mais Ourensano que que lucense, pero bueno, en próximas a próxima ocasión que vaya a Ourense penso visitar a Olga eh, eh, bueno, xa, xa, xa e bueno, ya ya ya Que teño che cosas. teño eh, Quique. Teño che agarrada. Yo mismo tempo, non sei, no a mi tempo non sei, pero a mellor hasta che pide colaboración, porque ti a ti tí gusta che tamén a, a escrita, non? Bueno, ahora o sea, vai un poco, bueno, sí, si sí, é algo que ahora entre, entretengo me un pouco en escribo, escribo para poucos sitios entre el Luanova e tres ou 4 cousiñas máis por aí. Non me rompo máis, é máis a cabeza. Bueno, pero eh... pero a Olga hasta lle pode interesar, ¿verdad, Olga? pois pues sí, por certo que sí. Ah. Ademais é eh, é unha eh, persoa que escribe de maravilla, eh, ah. que chega que chegue, entón, bueno, que chegue. Claro. Eh, é eh, mais amistade que cousa porque <ríe> escribo. No, mm, no, no. eh, bueno, no sei. Gusta, gusta escrever ponto, eh. No, guste, guste. Escribe, punto, eh. no, eh, no pero hago... pero, o, Olga, sí, pero que, escribe, moitas cousas, eh, no case eh, es que cando tú yo leas Quique, chega dentro eu, coincido, de dentro. eu coincido, contigo, Olga, que además eh que últimamente eh ten escritos moi filosóficos, sabes? Ai, ai, ai. Me gustalle moi. moitísimo, gusta <risas> de verdade que pues, eh, sí. Eso eh, plasmar a, a, o pensamento propio, non? Pois pues, si, sí. eh, Quique. Si, sí, a ver. Eh, <risas> Eu trato de ser autodidacta Porque é de, de Ser un libre pensador sea, Pensar por mi mesmo tal Porque, bueno, cando a cousa ven mascada pois, Aquí ves, por exemplo Que é unha das cousas que me fastidia Que pousa te, a, As cadeas de televisión E os, <risas> e, os o, Digamos, con tertulios que les chaman Ou como sea xa, pois, pois, pois, somos, Incluso a veces somos Mesmos que van dunha emisor dunha cadea A outra e evan con, con mismo rollo con, son con, casi como mercenario no del periodismo yo son aunque somos eh, a, non sé si se te lembras Julio periodista que entrevistamos que foi director de de interview Claro ensam precisamente eh, eh, Álvarez Puga creo que era mm. sí, sí, sí, eh, sí. claro eh, cando veo a darnos unha, unha charla unha conferencia a, a Rosalía de Castro co, invitado por, por nos eh, tal eh, dice Dice, coño, esta, esta revista está moi ben, o que pasa claro, eh, que, aquí, si, si, si, si, si, claro, o que escribida está aquí, si yo en intervío o no lo vetado, claro, o que pasa porque que somos unha, éramos, ahora xa, penso que somos unha revista xa consagrada, máis, pero daquela era, éramos incipientes, eh, tiñamos unha, bueno, pues, unha, es éramos mais mais e libertarios nós <risos> <risa> Bueno, sigo es... pensando igual, o sea, non cambiei moito porque teña unha penso que, que bueno, pois pues teño unha, unha maneira de ser, non sei se gusta ou non gusta, pero bueno, é, é como son. Sí tamorne um gustaría lle outro non. Pero, pero Olga eh... Olga ten en conta a a túa proposta, bueno, a túa escrita e a túa participación, eu seguro que, che, que que te convidará para poder facelo sí, na seguinte no seguinte número. Sí, si, sí, Olga. Venga, mai, eh, o que hai que tamén porque Olga Mm, sabe no Facebook eh, ten, ten unhas amigas eso so recomen, a ti Xulio para ya, eh, os amigos en torno de, de Olga eh, para Na, neso, co, ne, como se pone Nesas, nesas fotos ahora sí que me metille porque no se llama. Eh, tengo competencia con as amigas, entonces vai salindo Ay, un look sí. novo cada vez e eh, ti, sí, sí, sí. ti que, che, que che gusta. Coñe sempre que che gusta sí. para, que, para que gañe. Moi ben, moi ben. Está ben, sí. está, bien, está, bien, está bien, pero... que outra xa esa gañei, eh? Sí, sí. bueno, yo sí, bueno, yo creo que participa tamen na Quero dicir que non é, non, é, non é xa o comentei con Olga non é para, digamos, facer é, como se chama, o proselitismo ou non sei que é, por, é, é unha cousa de, é, unha competición entre amigas, vamos Si, sí. no, no. sobre todo Cando escribimos ou pomos un poema Pequeno ou algo que facemos así Pequeniño para non aburrir a xente Depois contamos claro. os me gusta E incluso as mensaxes que temos polo privado Entón aí hai un tire a floxa Que, que temos que estar escribindo sempre Tambén nos axerá mellorar un pouco ente, Claro, no? claro, xa está moi ben Si, sí, si sí. eh, bueno, Unha maneira de, de pasalo tempo Tambén escribindo e lendo Que iso pues, tamén é importante Bueno, aparte de escribir a ler e, e, o que tamén é moi importante é o feito de que eh, esa revista xa teña continuidade que, que non sei se pasou a, a edade juvenil, mm, senón que xa xa ten un número 5 máis adiantado, non? Bueno, agora acabamos de sacar o número 6 Por eso, por entón, eso sí, sí, entón, A número 5 que había antes ahora temos o 6 Bueno Vamos a pola sete que xa está con moitas cousinhas aí preparadas. Mm. E novas, porque hai que inovar moito, xente que se quedará o mellor a descansar un pouquinho, outra xente que volve, xente como o profesor mandianes eh. ou o, o antropólogo... Eh, Quintía Quintía Quintía, sí, sí, sí, que é o meu profesor este curso, este ano pola, da universidade uh -huh. eh, Bueno, hai xente maravillosa Que tenemos es que convidar, todo, bueno. a Quintía tenemos que convidar algo pues, para poder falar con genial, él Sería, sí, sí, sería xa genial Xa, fal, xa falamos uh -huh. en alguna ocasión con él, pero sería sí. interesante porque además é moi coñecedor precisamente dos entrudios do que, que se fan en Ourense e además es seguidor, xa outro día estivo precisamente sí. en Viana do Bolo acompañando a Carlos sí. Núñez eh, Eh, eh, bueno, pois pues falou unhos del precisamente un dos, dos grandes mm, eh, innovadores ou por o menos que recollen cousas daquele intrudio que xurxo minas eh, bueno, a verdade é que é interesantísimo moi, moi interesante que, es que no, eu creo que non hai ninguén en Galicia que sepa tanto de eso como eh yo clases de 3 horas en diferido porque trabajo y no puedo hacer en directo, mm. pero bueno, esto son tres horas que se me pasan voando, de verdade. es mm. increíble. Claro, increíble, claro. É buenísimo. O, sí. Bueno, eh nos llamábamos para que nos dijeras que, que destacarías de este número 6 de la revista. Nos a gente de horror. Bueno, vamos a ver, en todo el maravilloso, pero aquí fixemos una mención especial a alguien muy muy importante para Ourense, eh para a cultura, que é Antonio Viñas Mira. Mm. Vale, con él eh, que creou que исume dos pinos, mm. que o folclore levou un no, por, por por todo o mundo, ¿no? Un home que morreu fai moi pouquiño, faleceu moi xoven. E eh, eh, bueno, quixemos sobre todo por eso se retrasou un pouquinho facer dimensión especial xente aquí importante, das letras eh, periodistas e tal que quixeron escribir para facer de una, un homenaje eu, todo é maravilloso pero teño que decir que desta volta o eh, escribir in memoriam de José Antonio Viñas Mira pois creo que é o que hai que, que que ten relevancia porque foi un grande do folclore en Ourense. De, un destaque importante. E e despois a, a, bueno, sumaste des máis persoas participando na, na, na revista, por lo menos poetas e eh, aparte sí. do Mandianes que non estaban nas anteriores, pero <risas> continua Paco. Asco. Estuvo eh, Mandianes estuvo en outras dúas, o que pase que en eh, anterior no. Eso. Pero eh, si, si que é verdade que bueno, sigue que Paco Lep Que Paco, Paco sí. que Paco é un, con, eh, un poeta da Terriña sí. Ascón as eh, Temos eh, a García Montalbán que mm. ven desde Vene a Valencia uh -huh. Temos xente al, Alguén que ven tamén de Portugal Pe, esto, eh, esto é moi importante Exactamente Entónces, pois bueno Tambén temos a Rubén Pintos que é un home que xa leva non se sé, vou a ver unhas tres libros Pero o libro novela é mm. eh, moi bo, eh tamén lle gusta moito a poesía. Te no. eh, tamén deixo que unha poesía maravillosa que lla dedica a súa muller. Moi ben, moi ben. Sí. Pois pues hai que incorporar aquí aquí que ella a súa de iría. ¿Verdad, Quique? Si sí, a, a iría ainda non non le dela, pero Hoy. sería moi interesante. É un pecado, xa o sei. Falamos da autoría que estivemos xuntos, pero pero bueno, teño claro, que, hombre, que, gran... que investigar un poupiño máis aí. Non, non, pero é unha gran creadora e además eh, coido que además darlle, o, o sea, que, que publiquen na revista, pois pues, pois pues, é eh, darlle visibilidade eh, a un traballo que ela fai enorme. Eh, no, bueno, Kike vaiche dicir verdades dela, pero eu tamén, eh? Ai, que ben. Pois pues iso é Kike? genial que vai, <ríe> vai dicir un pai da súa filla, non? pero que, é que, que te enropo de no, o que, que si sí, falando de folclore, Olga eh, seria moi interesante que era o Renzán a pesar de, de facer toda a súa vida na Coruña xe eh, si sí. o recordará o A José Manuel Rey de Viana, Rey de Viana. Ah, foi, claro. foi, foi un gran anovador, quizá o mellor La, anovador da, da, coreografía, da, da, da coreografía da coreografía popular eh, xunto, xunto coa voz dunha gran amiga miña cana, María Cajaraville tamén sí. que era, que era que un día tenemos que entrevistar tamén a súa neta porque hai pouco que faleceu pero José Manuel Rey de Viana Bueno, era era incluso actuaron no Liceo de Barcelona, o sea, fixo un, un eh, eh, clásico, pues bueno, o sea, non tiña nada que en o, como se chama, o Demoscuro, ah. iban por, iban por o mundo eh, faci, eh, bueno, facían vibrar a xente, non? Sí. Eh fixe títico, no se ti o pobre hombre, logo cando entrou usted este elemento na Coruña de alcalde o señor Paco Vázquez, non sei que pasou aí na diputación, eh, o pobre rematou pues, pues facendo unha folga de fame sentado na na, o, o largaron xa na, na súa con seus 70 e tantos anos, eh, o botaron fora e y, y, bueno, viuse viuse na rúa, porque xa sabes como é a vida dos artistas, non? Sí. Eh Eh, bueno, pero mm, aí están na, na, na, na... De historia. Na, na historia, propia, tanto da, na televisión española, pois, pues, bueno, un, son casos como, como, pues, pues, pues, pues como padre, o padre Silva, non? Por exemplo. Non no, no, no foi ben posta, todo isto que... Eh, eu quim falado con ele un pouco antes de falecer e tal, estaba home moi... aparte que xa tiña cancro, estaba fastidiado pero vino ali pola rúa do Paseo, eh, tomando un café, estaba moi desilusionado por como por moitos que o apouparan e tal e logo pues, que logo, o deixaron este pues, tirado En fin, sí. non, de... sí, que non lle non lle, non lle un aprecio que, que fixo, non, que, que merecía, que merecía, que merecía. merecía sí. Pero se San Manuel de Viana mm, é merecente tamén de de un estudo, de un estudo importante como coreógrafo, porque penso que foi o mellor coreógrafo de Galicia, con to, con moito ademais. Sí, sí. Eh, e bueno, pois pues está aí moi ben, Olga que, quería te preguntar que aparte de que xa tendese a algunas, a, a algunas colaboracións e tal parece moi interesantísimo é moi importante o feito da colaboración portuguesa, eh, eh, porque nos temos moitísima uh, raigame, co, con, precisamente a Urense, tem moitísima raigame co, eh, eh, eh, intercomunicación con Portugal non? si, sí, si, sí, bueno, aquí desde logo eh, non é como témolo tan, tan preciño Sí, sí. Sabe, tembro tan pretiño, pois, eh, ademais, veñen aquí, cada vez fai algo, o no liceo, ou algo, pois, pois acércanse. Incluso, os poetas de aquí, pois, van a Portugal. Ainda fai pouco que unha das miñas amigas, pois, incluso, lle deron ali, pois, unhos agasallos, por, por, por ben feito que fai aquí no centro poético Ourenzán, eh, porque María é maravillosa. Entonces pues, hay una relación muy fuerte entre Ourense y Portugal lo no, que se refiere a, a poesía. Sí, maravillosa. Después claro. pues, tenemos un poema o un poeta aquí que es extraordinario que en esta revista pues no salió hay... Vaya. Eh, que Antonio sí, Martínez Coelho é unhome que escribe casi todo nun galaico portugués pero é que é unha poesía eh, teresiana, como lle digo eu, non? Uh -huh. el, eh, sí, eh, el estudou eh, historiador, pero estudou muchísimo a figura de Santa Teresa de Seixú e os seus poemas, entón é moi especial pero casi todo escribe en, en, en portugués, entonces Portugal admiro eh, e sigue-o Moitísimo, tú moito éxito o seu libro alí, então pues pois, bueno, como é quidoarense, pues pois, as colaboracións siguen é, é, bueno, é importante as dúas linguas que a veces claro. se, se se xunten. Claro, claro, claro. Ah, que, quero aproveitar a ocasión para felicitarte por ese mm, esa participación carnavalesca ou entroidaire que, que acabo de vela precisamente no, no Facebook. Eh, de, sí. de color de cor rosa, non? Sí, sí, eso es cosa da miña filla, ¿no? Na empresa temos a, temos a entre as dúas, ainda que somos 10 persoas na empresa, pois nós as dúas sempre estamos aí, eh, eh, bueno, eh, tratamos de depender das diferentes festas do ano, pues acoplarnos un boquiño. A xente encanta hasta nos quitan fotos de todo. Eh bueno, aí estamos facendo un pouquiño <risa> bueno, o que alegría porque a veces a tristeza a tristura le ve dentro pero non ten ninguém porque porque saber que leves ou non leves, ao saír da casa hai que deixala aí. No, eu traballo tenica todo alegre. Eh, eh, participar co, co momento eh, co que sí, sí. estamos agora mesmo, ese centroído, non? Sí, sí. E, efectivamente. Sí, no. sí, cada época do ano ten seu Teño entendido seu que precisamente acero. en Ourense terídes a a de disfrutar de disfrutar de de, de da, da exposición de varios entroidos de entroidos de, de Galicia ou pelo menos da provincia sí, de Ourense, que virán unha manifestación extraordinaria, según teño entendido. Sí, sí, sí, pois pues esperemos falar de la Na próxima. Eh, na próxima. Muy ben. <ríe> efectivamente, sí, sí, sí. Vale. Estamos a expectativa. <ríe> pendentes. Claro que sí. Eh, eh, eh, eh, eh, a ver, mm, quizás eso no eu por pola idade ou por que sexea non e os míos tamén por medo, porque este esta podremia a min tamén me, me, me incomoda un chisco, pero mm, o feito de de de participar da rúa en, en esta época concretamente tamén é bastante interesante, importante, ¿no? A ver, es interesante también, pero luego ahí está o cada quien que sepa eh, comportarse, como digo. Yo eh, creo que todo se puede hacer siempre dentro de una orden, sí. ¿vale? Y lo que pase que a veces la orden olvídase, ¿no? Eh, son muy muy muy pocos muy poco coherentes, eh, pues ahora de, de, de ver lo que está pasando, eh, no sé. A ver, yo tengo algo muy especial ya que hay gente morrendo, hay gente... Mm. Eh, pasando moi mal, unha tristura moi grande, eu de verdade che digo que o okay, que sair á rúa eh, eh, eh facer como se si nada pasara, pois que que que che digo? O mellor non está ben, pero eu son así, sempre digo o que penso. Tengo mm. un millón, pois non saldría. Que es que, que che diga Eu sí, porque, I... non sei, non sei, eu, dentro da miña casa, coa mm. miña familia, porque a miña familia ten que seguir vivindo, estivemos separados moito tempo por o virus. Claro. Eu si, ou dentro do meu traballo. Ahora ven, esas comparsas y esas cosas, Manif y esas risas y esos manifestativos fuertes. Pues no, bueno. no sé si a mí lloré ah, un momento oportuno, no sé. Eh, esperaría este cuadro solsticio do do por San Juan Abel sí xa está todo moi... Si me lloran as cousas, claro. Me as cousas. Claro, bueno, claro. Eh, claro. Que sucede que na situación que estamos que a, que, oh, desde que, a, que sí, claro. tristemente aparezase claro. o sea, estalou, estalou a guerra esta. Pois pues sí. sí. pues, pues acá parece que se acabou o virus e eh. o virus sigue, sigue matando xente. Está. Eh, sí está. E matou, o sea, creo que moita xente morreu tan, incluso de, de pena porque non deixaban ver a xente non non, nos hospitales, sí, nas residencias eh, bueno, hubo, hubo unha marabunta que desconhecemos é de que algún día xa irá a luz eu recomendo un libro de desta de, de, de, de Manuja Torres que Mujer en Guerra que é un libro moi divertido, divertido no, no fondo, aunque aunque fai eh, o xa, ela dice que iba cando, cando na desfeita das guerras, non precisamente no Líbano que é donde escribela. Eh, e dice claro, cando ora cando hai unha guerra, pois pues, está o rebomborio, está toda o follón e tal, salen as tribuxións tal, pero logo cando acaba parece como xa se xa sen un pasara nada. Eh, enton, é cando Maruja Torres pois pois foi ao Líbano e viu a a desfeita, non, de, de todo eso e eh, claro, eso é, casi é máis duro eso que a propia guerra en sí non? porque, bueno, a guerra pues, é, un enfrente, é triste tal, pero, tal, pero a desfeita que queda porque despues a, a recuperación dunha guerra a veces é máis, máis doente máis dura que a propia guerra en sí e eh, en eh, bueno esta eu recomendo moito porque faino de unha maneira diceu, de corresponsal cando, xa, cando non se acorda ninguén da do que sucedeu por claro, cando isto incluso, incluso os grandes cadenas pues, pagañe esa tal para que fagan bueno, eh, record, a, lembro, por exemplo un, un escritor de moita fama Arturo P. Reverte, non, no. por exemplo <risas> era un elemento de moito cuidado o sea, claro, empezou de reportero, e facían un reportaxe, escullía un un feixe de, de xestas, poñamos por caso poñelí e tal, metiese como se si estibera detrás de unha torrada ali con un micro pe, e logo se lle descubriu non? como que estaba no frente e tal e facendo de tal, xa para pro, autopromocionarse xa fazer cousas destas e, pero bueno, logo cando pasaba a guerra e toda esta historia pues, a, o señor Marte xa estaba na súa sí. na súa cousa, cousa e iso, este é tristemente o que pasa que, que a, os acontecementos suceden tan pronto eh eh e unha cousa detrás de outra pum pum pum pum eh, vamos vamos olvidando pois tasido se ao octavos pois dentro de pouco dentro de, de, de, de nada é que, pues, é que, pues, non é sabes nada que, que, sabes que penso eu que estamos moi habituados ahora mesmo a practicar o yoísmo non sí, claro claro, claro, claro. totalmente egoistas Que, que, nos, que nos olvidamos dos demais, eh, xa non ves esa fraternidade, nin, nin que lle estará pasando a que, nin se pasa a la fame, nin se quedou en traballo, claro, claro. nin se lle caí o tellado. O joísmo, mira, está o beneu, o demais que se busquen as súas castañas. Claro. Eh, eh, efectivamente, eh, efectivamente, ten unha solidaridade eh, a, solidaridad de, de a eso todo isto, pois... Pues, eso, eh, eso está eh, morrendo, eh? eh, eh si está un, está eh, morrendo. No sé, a ética e a solidaridade, penso que teríamos que, desde pequeniños na escola, pois pues, falar máis, non? porque en la casa a veces que no no funciona claro, claro. es eh, eh? muy personal claro no, no, es cierto, es cierto, es totalmente de acuerdo sí. mm. Bueno, que Kike, mais Olga que, que agradecerche muitísimo a, a Olga concretamente esta mm, conversa que tivemos cativa pero servirnos para poder mm, felicitarvos, a, Olga, a ti e a todo o equipazo que levades adiante esa mm, revista tan interesante nos, a xente o do redor e eh, eh, bueno, pois pues que voltaremos outra vez a comunicarnos contigo cando, mm, bueno na, na próxima semana, a mellor, tamén volveremos a chamarte para que nos des a impresión de esa ruada entroideira que teretes por aí por eh, exp, exponendo os entroidos de, de, da provincia dourense moi ben, bueno, buscando pues, eh, vos queidades aquí estou a vosa disposición estou encantada moitas gracias, despedimos a, a, a, a Olga a Quique, vamos a poñer un bocadinho de música porque temos xa a, a posibilidad de, de poder conectar con outra persoa que, que nos agarda dende Galicia tamén